Sabia que a Terra faz parte de uma sociedade? A Terra? A Terra! É, o planeta? Isso! Uma sociedade de planetas? A Terra é a favela! Oh, valeu! A terra é um favelão! Eita! Favelão galáctico! <risos> Nossa, menino, por que você fala isso? Porque tem muito lugar bonito Com gente mais civilizada favela é um galáxia, favelão galáxia. <risos> Periferia. Você pensa. Mas mesmo assim, o rei do mundo olha com muito carinho para essa favela. E todos os dia dá uma oportunidade pro favelado. Olha. Com muito amor, carinho. Sai, você sacuta, mas pedra rola. Não há ninguém da força e na sinão, uia. Somente o amor dos bençãos. <risos> e sua alegria não tem a parar. De vida de vitória, mas pedra rola. Quem se assusta em tais Tem muita história de Jesus que não tá escrito. Não tá escrito. Aham. E o tempo vai contar, mas a gente tá com certeza. Vai contar? Essas historinhas não tão nos livros, não, viu? Não tão? Não. Aí, aí é bom, né? <risos> e... Sabe que com banda é tão criticada? Não. ele escandaliza escandaliza chama atenção ah. Mas vamos voltar aqui para a história do do rei do mundo, né? Vamos. Não fugir não. Não. Então o rei do mundo adorava passear. Uhum. Adorava ver os passarinho. Até conversar com a árvore e conversava ah. com os bichos. Você sabia que o rei do mundo gostava de meditar? É? Adorava meditar. Praticamente a meditação. Huh. Um dia ele estava no alto de um cume meditando. E uns meninos começaram a tacar pedra nele. Oh. Sabe o que ele fez? Que? Ficou imóvel. Não sentia nem as pedras. Porque ele estava na meditação tão profunda. Que ele estava desconectado. Uhum. E aí estava passando um... Um velho barbudo. Com um punhal. E ia esfaquear o rei do mundo. Para levar as coisas dele. Opa! As coisas que carregavam. Quando ele foi punhalar, ele achou que o rei do mundo ia reagir. E o rei do mundo nem tchum. Eita. E aquele velho babudo ficou olhando praquilo. O que, que será que está acontecendo? Nunca vi uma coisa dessa. <risos> o rei do mundo imóvel. botava ali. Mas o Berespid, ele tá vendo tudo. Tudo tá acontecendo. Tá trabalhando do outro lado. Uhum. Junto com esse velho babulo, tinha uns dois companheirin bem escurinho, uhum. encarnado, desencarnado. Aham. Spid. E aí? Ei do mundo falou. Como é que vocês estão? E eles falaram, como assim? Como você vai ficar? Rei do Mundo olhou para dentro dos olhos deles e disse, como é que vocês estão? E eles ficaram muito bravos, porque parecia que estava tirando sarro. Rei do Mundo disse, como é que vocês estão? E eles ficaram mais e mais bravos. Eita. Muito bravo. Aham. Estava vão matar você. E eles estavam puxionando o velho Babutas, esfaquear o corpo. Uhum. Físico do rei do mundo. Hum. Mas o velho Babutas ficou olhando aquilo. <risos> e não conseguia assentar a faca nele. <risos> E o velho babudo começou a olhar aquilo e ficou parado olhando. Achou que ali tinha uma coisa morta, que é corpo imobilizado. E o rei do mundo do outro lado, como é que vocês estão? E eles ficaram com tanta ira que foram atacar o rei do mundo. O rei do mundo sumiu e voltou para o corpo. Abriu o olho e perguntou pro velho, como que cê tá? E o velho ficou com ca queixo caído, com a boca assim caída. Falei, como assim que eu tô? Cê tava aí parado, eu ia te matar pra levar suas coisas. O rei do mundo falou, cê quer minhas coisas? Vou levar. Deu tudo pra ele. falou para levar. E o velho ficou parado olhando aquilo. Com total falta de compreensão, afinal nunca viu uma coisa daquela. Hum. Não era normal naquela época alguém agir dessa forma. É. Porque naquela época a lei era outra. É outra? É olho por dó, olho, dente, dente por dente. Ixe. E o velho babuto ficou olhando aquilo. Ficou curioso para conhecer quem que era o, aquele jovem. E o jovem perguntou, o mestre, né? Senta aqui, o que você tem? E o velho babuto começou a contar a história dele. Que a mulher dele tinha sido morta, perdeu as três filhas e ele rodava pelo mundo. Com muita tristeza no coração. E o jovem falou para ele: Você quer mudar de vida? Me dá essa faca. Que eu vou transformar ela em rosas. E o velho babuto ficou sem entender aquilo. Mesmo assim tentou esfaquear. Não. Foi quer pegar e matar ele que porque... Aquilo não era normal. Mas ele não acertava a faca. Afinal que o mestre, ele era muito ligeiro. Quando o véio ficou bem cansado, o mestre perguntou pra ele, tá tudo bem? E o véio ficou furioso e tentou mais faquear ele. Aí o rei do mundo entrou dentro de uma caverna E ficou lá no escuro e o Vay tentando achar ele. E aí, sabe o que que ele vê? Ele entrou em estado de meditação de novo e foi parado do outro lado. Você consegue fazer isso, moço? Não. Pois é, então. O Vay do mundo conseguia. Uhum. E olhou e viu os dois irmãos lá. Sem entender por que tudo aquilo. e começar a se questionar. Por que que tanta raiva? Por que tanto ódio no coração? E o raio do mundo iluminou aquela caverna com uma luz tão bonita. Tão intensa. Que apagou aquela aquele ódio, aquela energia de ódio que eles estavam sentindo. Sabe quem quer os dois? companheiro que tava com o velho babudo. Eram os dois assassino da esposa e das filha dele. Hum. Que o velho babudo se vingou. Ah, entendeu? Entendi. Ele se vingou, matou os dois. Matou os dois, e o dois tava acompanhando. Hum. Era uma obsessão. Entendi. Então, cara Luz cegou a eles. E eles ficaram sem entender que eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E falou, eu quero ter uma luz assim também. Quero brilhar. E o rei do mundo disse pra eles, como é que vocês estão? Olhem-se. E quando eles se olharam, viram aquela luz escura, aquela escuridão. E dentro daquela caverna, Apareceu a esposa e as meninas que tinham sido assassinadas e disse que perdoava eles. E eles começaram a chorar, chorar, muito choro. Nossa. E dizia que não merecia aquele perdão pela atrocidade que tinha cometido. Aí o mundo voltou para o corpo. Sai em direção do velho. Vem meteoro doado. Você sabe o que fazer? Quem pegava meu menino? Chegou para ele e disse: Como é que você tá aí do? Como é que você tá, menino? E o rei do mundo disse: Tô bem. Meu, quero saber como é que você tá. Como que você tá se sentindo? E ele sem entender. Por que que aquele jovem perguntava tanto para ele como é que ele estava? Por quê? Fazia muitos anos que ninguém se preocupava tanto com ele. Ah. Oh. E aquilo tocou ele. Por quê? Geralmente no lugar que ele chegava, ele sempre era pedrejado. Ou era perezo. E o velho decidiu dar a faca para o rei do mundo. O rei do mundo pegou aquela faca bem afiada e guardou no bolso. E o velho disse, faz tanto tempo que ninguém me pergunta como é que eu estou. As pessoas só querem saber de me julgar, de maltratar. E eu tava com tanto ódio no meu coração que eu não sabia mais o que que é o amor o carinho que eu sinto falta das minhas filhas da minha esposa e esse ódio ele contaminou muitas outras famílias porque eu matei com essa faca Muitas famílias, destruir muitos lares. E então, o rei do mundo olhou para dentro os olhos dele e disse que estava tudo bem. Que com aquela mesma faca que ele matou e destruiu, ele iria reconstruir. Reconstruir uma nova chance. Do outro lado, tá tudo resolvido. Os dois irmãozinhos foram embora. Foram resgatados. Kiki, não para nesse ponto aqui da história. Você tá entendendo o que Kiki Caveirinha tá falando? Sim. Sim. Sim, às vezes, mesmo estando bem acompanhados, vivemos sozinhos. Não. E não damos atenção pros outros. Não, não. Hã. Primeiro ponto. Tem tanta gente no mundo com ódio. No coração. Hã. Mas não lembra nem quando começou esse ódio. Isso. E geralmente são pessoas bem julgadas. Como assim bem julgadas? Que os outros julga. Ah, muito julgada. Aham. Não pergunta como é que tá. Não ofereço um carinho, uma palavra de conforto. E eu falo para você. Uhum. Atrás de morro tem morro. Atrás de morro tem morro. Morro, isso. Uhum. Atrás de história tem história. Uhum. Então, sabe esses irmãos chei de orgulho no coração? trata bem eles. Para Juca. Tem conta como é que ele tá? Escuta a história dele. Quando você começa a ouvir a história dele, ele começa a lembrar do senso de humanidade. Ah. Começa a voltar na forma humana, se humanizar. Entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Humanizar. Se humanizar. Porque quando... perde o senso de humanidade... você vira o quê? Isso aí é um animal? Vira um bicho. É. Nem animal, né? Você fica desumanizado. Sim. E quando você está desumanizado... Você, como é tipo intracidade. Então para corrigir esse mar cheio de ódio, tem que humanizar eles de novo. Hum. Humanizar é o quê? Ajudar. Humanizar é ajudar. É ajudar, e como é que você ajuda? Ouvindo, pô. Ouvindo. E mesmo assim, sabe que eles vão pegar a faca e te cortar? Mas mesmo assim você insiste. Qual o, o mestre vê? Como é que você tá? Como é que você tá? Insiste. Que a pedra que é dura quebra. Vira algodão um doce. Ó. Oh. Cada um de vocês tem algodão um doce aí dentro. Hmm. Mas tem um de vocês que tá duro igual uma pedra. Por causa da dor, por causa do sofrimento. Por causa da dor, por causa da dor. Uhum. Sofreu muita dor. Sofreu perda. Alguma coisa aconteceu. Por isso que eu falo que a tragédia, atrás de morte e mor. <risos> claro. Tem a procurar, buscar dentro de você. Você que tá vindo? Eu quero buscar dentro de você, em qual parte que você se desumanizou, em alguma coisa na tua vida, o que que aconteceu? Hum. O que aconteceu que você ficou uma pessoa tão fechada, tão rude, que maltrata os outros, e também que se maltrata, o que que aconteceu? Aí eu pergunto, tudo bem com você? Tudo bem? Tem que ser sincero. Vamos continuar aqui as história. Vamos. <risos> e aí pegou a faca e guardou no bolso. E tinha uma aldeia de pescador que tava precisando de ajuda. <risos> Daí é bem pobrezinha. E o mestre falou pra ele, vai lá ajudar, essa aldeia, vai ajudar, estão precisando, os pescador faleceu, tem muitos velhos, muitas crianças, muita gente precisando de ajuda, pega essa faca e com ela você vai construir. Daqui a um ano eu volto. Pra saber como que tá. Deixou lá e voltou depois de um ano. A aldeia tava bonita. Tava próspera. E... O velho barbuto até arrumou uma... Uma mulher nova. Começou a ajudar... Todos que estavam naquela aldeia. Inclusive... defendia a aldeia contra os invasores contra os saqueadores e voltou a ser feliz novamente lá naquela aldeia hum. E aí talvez você esteja perguntando por que que ele voltou a ser feliz Porque ele construiu a felicidade novamente todos podem reconstruir a felicidade. Por mais que você tenha errado, cometido atrocidade, sempre tem uma nova oportunidade. Sabia disso? Por mais que errado que tenha, maior, maior erro que tenha feito, não importa. Repara o erro. Repara. Repara. Uh -huh. E reconstrói. Aham. Uh -huh. É o melhor caminho. É o melhor caminho que existe. Repare e reconstrua. Porque tem muito filho que só foca na, na mária e no ódio no coração. Além de não reparar o que fez, piora, disseminando mais ódio. que o ódio chegou fogo. Se espalha. Igual as casas lá que pegou fogo. Então. Entendeu? É, não resolveu o foco. Não resolveu o foco. Espalhou. Espalhou. Todo mundo tem uma nova oportunidade. Sem exceção. Mas essa nova oportunidade pode ser um pouco dolorida. Você vai ter que se esforçar. Mas quando você reparar todos os erros, vai nascer uma nova flor. Muito cheirosa. Porque o velho Barbudo, ele se tornou uma pessoa boa. A pessoa protetora que ajudava todas as famílias necessitadas. Tudo que ele destruiu com a faca, ele reconstruiu novamente. Hum. E é assim que tem que fazermos. Com a humanidade dele ele reconstruiu. Ele reconstruiu. Ah. Com o senso de humanidade. Oh, ia. Yeah. E se fosse o contrário? Que que ele iria fazer? Mais destruição. Mais destruição. Isso que é dentro? o quê? Beneno. Transmutação. Hum. Você pega uma coisa e faz ela ser outra. Nossa. Claro. Então pode até considerar assim, o outro que a gente acha que é o problema, o foco do incêndio que a gente poderia trazer o nosso amor para já não incendiar a vila inteira. Por isso. Aham. Então, você vê as próprias entidades, muitas delas já botou fogo, uhum. já matou E hoje o que que elas estão fazendo? Estão cuidando do foco. Estão se melhorando. Aham. E esse é um ponto que se melhora tanto. Que se ilumina por completo. O problema é que vocês acham que errar é feio. Mas é feio, né, amigo? Seu, sabe o que que é? O quê? Matar, roubar. Roubar e não pode carregar. Também. Mas até quem cometeu isso uhum. tem uma nova oportunidade. Uhum. Cada um de vocês tem uma nova oportunidade. Senão você acha que vocês tinham nascido. Hum. Claro, reencarnação. Pois então. Reencarnação. É uma prisão. Eita. Sabia disso? Não. É uma prisão, você está preso no teu corpo. É, realmente. Você pode voar? Não. Pode teletransportar? Não. Pode ir para outro mundo? Você pode, né? Eu posso. Mas <risos> vocês não, não podem. Não. Porque você está preso na matéria. É. Tendo o quê? Uma nova oportunidade. E se fosse um tivesse uma nova potencialidade, como que seria? É transmuta, é a possibilidade de transmutar o veneno para o amor. Pro amor. Aham, através dessas ações. Através da ação. Uhum. Contece que você é muito punitivo. Punitivo. É. Não se permite acessar a humanidade em si. Não, vocês querem ferir um ao outro. Opa. Oh, querem acabar matar. Querem se destruir um ao outro. Uhum. criando mais dor, mais sofrimento. É um ciclo. Tem que ser transmutado. Tem um, para você quem é você para você julgar o outro? Você não é nada. Você tá encanado. Tá tendo uma nova oportunidade, porque com o outro não pode ter. Ah. A pessoa dizer eu sou melhor que ele no aspecto onde ele tá errando, pelo menos. Mas e no outro aspecto? <risos> a ilha. É ilha? Não tem santo, não. Até ela não tem, não. Por <risos> que é que faz regressão? Eu vejo muito isso, muito filho fazendo regressão. Uhum. Diz que foi o rei, foi a rainha. Uhum. Foi nada, foi uma vagabunda. <risos> Era ladrão. Uhum. Os dois mataram um monte de gente. Ela é egoísta, por isso que está aí hoje hein, na terra, se fosse bom não estava. E, e aquela pessoa que está no bem bom e não gosta que exista ladrão e mendigo na cidade? Daí o fogo vai espalhar, de alguma forma vai refletir na vida dela, é o medo de sair à noite, é o medo de ser assaltado. É uma bola de neve. É. Vou contar uma coisa pra você. É. Veja só. Você pode gravar e publicar isso? Vou gravar. Sabia que... existiram outras humanidades na Terra. Outras? Que foram dizimadas. Por completo? Completo. Ué? É igual um botão. Restart. <risos> tá dando. Tá dando. Problema, vamos resetar. Vamos apagar tudo. Nossa. Apaga. E recomeça tudo de novo. Isso já aconteceu tantas vezes que vocês nem imaginam. Tipo o exemplo de Lemúria? Pode ser. Outros continentes, outros tempos. Você conhece mais Lemúria e Atlântida, né? É. Essas coisas aí. É. Tem outros também, mais simples. Não vamos tão longe. O Egito. Apertar o botão ali. Acabou vida nas pirâmides. Tem outras civilizações também que não tá nos livros de vocês de história, que sumiram do mapa. foram apagadas completamente dizimadas Por quê? Que chegou no no no nível tão grande de degeneração Tem que apagar. Que não tem mais jeito. Não tem como mais dar novas oportunidades. Tudo tem limite. Sabia disso? E por que que o Mirinho falou para deixar isso na gravação? Para abrir o olho. <risos> Não vou me aprofundar muito. Claro, claro, tá bom. Mas tem que abrir o olho. Abriu o olho porque oportunidade todo mundo tem. Uhum. Mas um dia ela acaba. Acaba os créditos. E aí tem muito neguinho que vai viver em outras humanidades. Vai viver em outros planos. Vão migrar. E aí tem uns neguinho que tão me ouvindo, que tá achando que mirim, que tá falando bobagem, besteira. É. E eu pergunto pra você, você acha que você é velho de onde? Desse lado. Você acha que você é tão bom assim? Só se o bom não tá lá na terra? periferia da galáxia, favela da galáxia. É a favelão. <risos> favelão da galáxia. Favelão da galáctica. <risos> Nossa. Favelão que polui. Manda bomba atômica. Mesmo com tudo. E aí o que acontece. Temos que intervir na favela. Né? A polícia tem que entrar na favela. que se não vão acabar com tudo. Por que que você acha que o ser humano no não pegou nave e foi para outro planeta? Hum. É, já não se uniu ainda, né? Tem tecnologia para fazer isso. Tem. Mas por que que não vai usar? Porque quem não deixa usar? Porque se não vai criar outras favela por aí. <risos> então, Deixa a favela lá. <risos> claro. Eita. Mas então o rei do mundo, rei do mundo. Rei do mundo vem na favela. Pra trazer a mensagem de amor. De paz, de carinho. Vem ensinar as leis de outro mundo. Ó, Ou vocês acham que lei do amor e lei da terra. Não é não? Não é mesmo. Não é lei da Terra. Uhum. Essa lei vem de outro lugar. De outras dimensões. Outros povos vivem integralmente essa lei. Mas o povo da Terra não tá aprendendo a viver. Daí inversa. Não é do mundo. É do mundo. É do mundo orava política. Política? Política. Aham. Que que é política? Que que você acha que é? É ouvir e dar um outro ponto de vista. Que exatamente? Que, pode voltar. Então, se vê. Eleita ele brigado. E tentar muitas vezes comprar ele. Teve uma vez que ele foi numa cidade. Hã. Ah. E queria um que ele fosse o governando da cidade. Ué. E fizeram um trato com ele. Ele não queria aceitar. Mas convenceram ele. Ele falou: "Vou pegar uma pressa nesse povo". Preparam ele falou: "Uma peça. Se <risos> eu for governar 7 dias e 7 noites, uhum. e vamos ver como é que vai ficar. Mas eu vou governar do meu jeito. Sem as suas intervenção. Tudo bem? E assim foi feito. Fique em vez. Uh. já morta toda a cidade. E começou a reconstruir as casas, os comércios. Começou a ajudar os pobres. Poucos dias, a cidade tava bem aquiita. Aham. Não tinha mais gente matando fome, nem se matando. com a beleza a cidade. O rei de fogo, né? Não tinha mais. Não. Uhum. E aí? Começou a cobrar imposto justo. Foi mudando em uma semana. Muita coisa mudou. O povo tá tudo feliz. E aí foi lá e devolveu a cidade pro governante. Ficou um tempo na mão do governante. Cidade voltou a cair. Todo de novo. Bro. Sabe por que que decaiu? Porque não tinha amor na nação. Não. Ah. Caiu por quê? Tem muita gente que reflete a sua dor e o seu ódio. na sociedade. Hum. Entendeu o que Miriam tá falando? Sim. Então você pega o dono de uma grande empresa. O dono tem ódio, coração. Ah. Vai refletir na empresa. Ih. Vai maltratar os outros. Não vai pagar bem. E é mesma coisa com o governante. E aí perguntou pro pro mestre. Por que que você governa tão bem, porque que eu não dou conta? Mestre falou: Por que você não governa por dentro? Você é escravo de si mesmo. Que que tem dentro de você? Ódio. Egoísmo. E isso reflete no outro. da nossa sociedade. E o que que tá acontecendo hoje? Hoje na sociedade atual? Pois então. Pois então. Saber quem outros povos, quem governa? É quem tem mais equilíbrio. Não. Vocês querem vão pôr desequilibrado para governar? <risos> não, senhor. Que que o líder tem que fazer? Esse exemplo. Pois então. Refletir o que ele quer da sociedade. E o que que tá acontecendo hoje? Ah, não sei. Quem que você expõe no poder? Qualquer um. Qualquer um desequilibrado Se expõe Gente desequilibrada E vai desequilibrar o resto É os valores Que estão trocados E aí então Mestre Ensinou Para o governador a meditar Cala a mente E diz para ele visitar a cidade à noite, com capuz. E começou aí, nas festas, para ouvir o pessoal. Qual que era a necessidade desses povos? O mestre falou para ele ouvir. Muitas vezes ele ouvia muita reclamação sobre ele mesmo. Eita. E o mês fala vica aqui. Não deixa ele descobrir que é você não. E ele foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. E a ficha foi caindo. Que ele começou a ouvir o eco do seu próprio interior que estava refletindo no outro. Foi melhorando a mente, trabalhando no interior, e governou melhor. A cidade e melhorou, não no mesmo nível que o mestre, mas deu uma melhorada boa. Foi um grande governante. Mas esse grande governante, lá pro final da vida dele, ele começou a se envolver com muitas mulheres, começou a se envolver com coisas que... Destrutiva. E essa sociedade entrou em declínio. Ah. Se destruiu. Nossa. É o um desequilíbrio no governante, não importa o momento que vai refletir na sociedade. Reflete. Claro que naquela época, quem governava, governava a vida toda, né? É. Não é igual hoje. Era o rei, né? É o rei, é o... Patrono. Miring fala mais. Miring. Vai ser eleger. Olha. Presidente. Oh, oh, oh. <risos> As candidata. Brincadeira, viu? Aham. Mas Quem que se candidata nos outros povos? Quem tem equilíbrio. Equilíbrio. Uhum. Tem mais. evolução Porque é o núcleo. O núcleo tem que estar em equilíbrio. Né? E hoje os filhos coloca qualquer desequilibrado. Né? Mas daqui a algum tempo isso vai mudar. Vai mudar? Vai. Não agora, agora, agora. Não. Quem vai governar é quem tem consciência. Por que, que Mirim tá falando isso? Por que tão pedindo pra me falar? <risos> claro. E aí eu pergunto pra você. Por exemplo, você, moço, exemplo. que tem seu trabalho. Sim. Se você tiver em desequilíbrio, como é que vai ficar seu trabalho? Ah, passa tudo. E o pai de família? Se ele estiver em desequilíbrio, como é que fica a família? Ixi. E você aí, dono de empresa? Dono de negócio? Se você estiver em desequilíbrio, como é que vai ficar? Você vai refletir no mau atendimento. Vai refletir no que as coisas não dão certo. Então, cada um de vocês, em algum momento, governa alguma coisa. Entendeu? Entendeu? Claro, daí, a não poder existir governador em desequilíbrio, começamos por mim mesmo. Começa no seu si mesmo. Se você tá em desequilíbrio, vai afetar o seu trabalho. Vai afetar a família, vai afetar as amizades. Esse é o fundamento. Então, quando você melhora por dentro, você governa melhor. isso vai refletir no que tá na outra volta. Hum. Como é que eu melhora por dentro? E aí. Poderia fazer um discurso bíblico, né? É. Tem que amar o próximo. Tem que ouvir o outro. Não rabai mano. Mas tu ouvi, e não vai valer nada mesmo para você. Hã. Que isso já ouviu num monte de lugar? É. Todo mundo sabe o que tem que fazer, igual fazer. Quer bom nada, né? Então o que que você vai fazer? O mirim vai dar uma fórmula. Fórmula do Fórmula do sucesso. Fórmula do sucesso. Sucesso em tudo. Aham. Todos os dias. Quando você acordar, ah, Agradece. O novo dia. Fala assim: "Muito obrigado". Levanta, olha pro sol e fala: "Muito obrigado". Olha para sua mulher do lado e diz: "Muito obrigado". Quando você ver a comida na mesa, você fala: "Muito obrigado". Quando você pegar o ônibus, você diz: "Muito obrigado". <risos> Chegou um trabalho. Muito obrigado. Começa a agradecer tudo. Tudo que é na tua vida você agradece. Graças a Deus. Sabe o que que vai acontecer? A vida vai te agradecer. E aí você vai ver que tem tanta coisa boa na tua vida. Que? Sua consciência, sua mentalidade vai passar de pobre para rico. Hum? Coloca mais pingo aí. Mentalidade de pobre, sabe o que que é? É mão suã. Mentalidade de rico. Agradecer. Quando você começa a agradecer,mos Você só tem cada vez mais motivo para agradecer. Que o mundo é rico. E aí você começa a mudar por dentro. Por dentro. Por dentro. Uhum. Você começa a agradecer mais o seu trabalho. Aí seu trabalho dá certo. Começa a agradecer mais os empregado. Trabalha na tua empresa. Você vê que depende deles para dar dar certo. E aí eles vão ficar contagiados com essa energia boa e vão trabalhar melhor. Oh. Entendeu? Sim. Começa a agradecer. Daí o peixe bem bom começa a alimentar. Peixe bom com amor, peixe próspero. Quando o Mirim fala rico, é dentro. Riqueza dentro. O rico não é aquele que tem bastante dinheiro. Hum. E se você tira o dinheiro dele, como é que fica? É. O rico ele é autossustentável. Você pode tirar tudo dele que ele recomeça. Entendi. Porque uma coisa não tirou dele, né? Não, o que tá dentro dele não foi tirado. Ah. Que é? Ele é uma fonte. Fonte de riqueza, de abundância ali. De abundância. Oh. Faz tudo dar certo. Sabe quem que tem muito filho que não tem dinheiro? Além das Atitudes. Além dos feitiço aí que anda pegando, fazendo bobagem. Uh. Que não agradece. Hã? Só isso? É ingrato. Pô? Sim. Só isso. <risos> Você acha só? Só, coisa. Não abre uma boca para agradecer. Só abre a boca para espreguejar. Pode dizer ainda que é vítima, né? Pois então. Uhum. Tem muito filho, que não tem a capacidade nem de agradecer o próprio pai e a própria mãe. É o que o seu tranca falou. Uhum. Cada um tem o que merece. Deixa eu contar mais um histórico pra finalizar. Vamos, vamos ouvir. O grande mestre tava andando numa rua a noite sozinho. Você já era jovem ainda. Aprosse aos 25 anos. E ele viu muitas mulher lou mostrando o corpo. As prostitutas. E elas se ofereceram para ele. Sacou que ele fez? OK. Sentou e começou a ouvir a história delas. Não. Amou. Ah, Falou: "Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos pro hospício." entrou lá. Isso. Quando os espíritos estavam lá dentro e viam a luz dele, todo mundo escapuliu fora. E aí ficou só elas lá. E então, elas falaram, vamos lá. Vamos? Hum. Sabe o que ele fez? Hum. Vamos. Foi lá, na cama, Eita. e aí eles queriam tirar a roupa dele. Ele não deixou. Falou para elas, primeiro vocês vão ter que me ouvir. Depois eu tiro minha roupa. E uma tentava arrancar a roupa dele, calma. E mesmo assim tem que me ouvir. E ele contou uma história para elas. Uhum. De umas moças que foram presa tendo no navio. Eles caguero. Aquela época foram tratadas como escrava. Foram muitas, foram jogadas no mar porque morreu. E elas com mercadoria chegaram numa cidade muito rica, muito próspera, que não tinha essas coisas. Foram vendidas. E implantaram ali um prostíbulo. Mas elas receberam uma promessa de que quando pagasse a viagem e as despesas E a Seria um libertas. Sabe o que aconteceu? Elas nunca pagaram. Sempre deviam alguma coisa. Que tinha gasto. E ficaram naquela prisão eterna. Ele contou essa história para elas. E perguntou para elas: vocês conseguem pagar suas vidas para se libertar dessa vida. Muitas acredito disseram que não. Que só tinha aquilo para viver. Só tinha aquilo para viver, que era assim. Mãe passava para filho, entendeu? Aham, sim. Era uma geração. Passam para geração. ele diz para elas Vocês são escravas de si mesmas Porque vocês entram na cela e jogaram a própria chave fora Gixe E elas ficaram revoltadas com ele E ele continua falando Porque vocês não conseguem sair dessa vida Vocês não são inteligentes para conseguir sair dessa situação. E elas ficavam com uma raiva dele. Porque vocês acreditam que essa vida é uma comédia de sobrevivência. E ficava com uma raiva dele. E falou para elas: "Eu desafio vocês. Continuem trabalhando, mas em durante uma hora do seu dia, você vai levar um pouco de comida e vai dar para os leprosos. E lá elas foram. Você está no um desafio. Ele provocou elas. Uhum. Deixou com muita raiva. Ele entendia da mente humana. Uhum. E aí elas foram até lá. Enquanto chegaram lá, viram muitas mulheres, e sabe o que que essas mulheres eram? Ex-mulheres da vida. O que que aconteceu? Elas viram aonde que elas iam parar, e ficaram muito assustadas. que saíram daquela vida. Saíram de tanta dor, tanto sofrimento que viram. Que outras companheiras lá estavam. Aí eu vou parar a história aqui. Dois pontos. Será que vocês da Terra só vão melhorar quando se vê Nessa mesma situação precisa dar o preço do sofrimento para parar. Que muitos filho da terra fica se prostituindo. Sabia disso? Se prostituindo em vários setores, né? Vários setores da vida. Troca a sua dignidade por dinheiro. Por aparência. Por aparência. E ficam presos nessas situações. Ixi, e não conseguem sair. Uma mentira hoje. Mentira hoje, outra manhã. E aí essas mulheres começaram a, li a trabalhar limpando o peixe. Hum. Muitas delas depois se casaram com os pescadores. Com os comerciantes, construíram suas famílias. Conseguiram tocar o barco para frente. Teve algumas que voltaram para trás. Oi. E por que que eu conto essa história? Oi. Exatamente por causa disso. As oportunidades aparecem na porta dos filhos, mas os filhos deixam as oportunidades escapar e voltam para trás. Quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Ficam se prostituindo, trocando seis para meia dúzia. Aliás... troca dois pedúcia Tem muito filho que vende a alma pro diabo Nossa Saca como é que funciona essa troca? Como é que é? Eu te dou o valor X, vai lá e mata o outro. Isso é vender a alma pro diabo. Ah. Eu te dou isso, mas você vai lá e faz aquilo. Ou seja, matar o outro pode ser até doler as possibilidades de ser tudo que ele pode ser. Matar o outro, uhum. roubar. Uhum. Corrupção. Hum. Vender a própria alma. Sabe o que que vende a própria alma? Por quê? Porque você mesmo se condena. Só precisa encontrar o diabo e fazer o pacto com ele. A tua própria consciência e as forças da vida vai te cobrar. Entendeu? A própria consciência e as forças da vida. Vai cobrar. Uhum, uhum. Vai bater na tua porta um dia e vai te cobrar. Ixi. A pessoa que faz isso acha que tá sendo inteligente fazendo isso. Acho que tá. Não, eu vou passar a perda no outro ali. É. Vou sacanear ele. E tudo vai dar certo. Tem meu castelo. Você tá trocando dignidade. Do bem estar. Por duas cabeças lá na frente. Porque você vai ser cobrado. E, é, que que é os leprosos? For lá servir comida pro leproso. Uhum. Na verdade, elas não foram servir Elas foram servidas. Ó, oh. que elas viram o resultado. Porque naquela época pegava muitas dessas coisas. Viram o resultado ali. Foram servidas com exemplos. E é isso aqui que os filhos faz? Ah, de hoje. Antes de matar alguém, ah. vai lá na cadeia. Vê como é que é. Vai lá se tive. Conversa com alguém que já se ferrou. E escuta lá. O resultado é inevitável. Uhum. É inevitávelmos. Você pode tentar escapar, mas um dia alguém te pega. Ixi. Pega lá na frente. É? E eu já peguei. Já pegou mim. Já peguei muito nego aí. Desceu o cacete. <risos> Sem dó. E às vezes as pessoas estão estão ouvindo, dizendo assim: "Não, espera, não é comigo, porque eu nunca vou matar ninguém, nunca vou roubar ninguém". Mas a milit tá dando uma metáfora, né, meu? Pois então. Tá ah lá. Corrupção. Dentro da família. Né? Fica traindo a esposa. Esposa trai marido. Filho mentindo pro pai e filmicinho para pra mãe. Que que é isso? copção matando a oportunidade de crescer, de estudar, de comer, quebrando a, quebrando a confiança do outro. Olha. E aí eu vou te cobrar depois. Ixi. Se eu não cobrar, tem outro que cobra. Uhum. Quem ir em as forças da natureza. Uhum. Força da vida. Uhum. Então você vê. Tem gente trocando. Amizade conquistada por pouca bobagem. É. Pouca coisa. Então, se vemos. O quem cobra um dia? Lá na frente cobra. Uhum. É você que vai no restaurante. Pega o troco, tá errado, não devolve. Você acha que não vai ficar impune? Alguma coisa vai acontecer E eu vou falar pra você, moço é. Nesse período Que a favela tá vivendo A cobrança vem firme E rápido Porque a ordem lá de cima é o seguinte é. Não vão deixar protelar muito, não Por quê? Vão cobrar logo hum. Porque tá chegando o momento, né? Já aprendi As coisas não demora tanto igual antes, não. Uhum. Já resolve que mesmo na bula. E a pessoa interioriza ali o sentimento e aprende. Pois então. Pois então. Pois então. Então tem muita gente que não vai gostar, que o Mirinho vai falar agora. Mas tem muito filho que não está se cuidando muito. Está acabando com a própria saúde, está se desumanizando, está vendendo bala, trocando por droga. tem que despertar, viu? Porque os tempos tá chegando. E o alto disse: Vamos corrigir já. Não é para deixar para depois, não. Não tá uma brincadeira. A coisa tá pegando. Pronto, moço. Eixo, um Mirim, graças a Deus. Muito obrigado por mais essas histórias, viu? O rei do mundo. Rei do mundo. Rei do mundo tá preocupado. Com a favela. Favelão galáctico. Favelão galáctico. <risos> Mas aqui é uma favela bonita, tem. Tem um povo bom, hein? Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem oportunidade. São desperdiças. Se não é igual o jogo. A ficha acaba. Game over. <risos> Louvado seja. Louvado seja. Salve. Salve, menino. Gratidão. Para.